‫טוב, אז eh, ברוכים הבאים. ‫-זה מה נמצאים? ‫-מעטים <של> ולרבים. ‫לבודהיזם. ‫אז כן, אז באמת, א', age, ‫אפשר לנצל את ההזדמנות כרגיל, ‫שאנחנו כל כך מעט, ‫אם למישהו יש שאלה, <mm -hmm> ‫איזושהי שאלה, ‫או בקשר לתיאוריה, ‫או בקשר כללי, ‫או בקשר למדיטציה, אז, זה נוח כשאנחנו מעט. ‫אז יש למישהו שאלה? ‫שאלה? חמי? גם לך מותר. ‫-אני מוכן לעשות ‫תהיו ‫לא, לא, נעזור לרונה בפעם הקודמת, שכחתי כבר מה ש... ‫מה? ‫שכחתי כבר. ‫זה היה בקשר לאומנות. ‫טוב, אז... ‫יש באומנות אלמנט של מלחמה. ‫יש באומנות אלמנט של מלחמה? אוקיי ‫-יש מלחמה. זה מלחמה? נגד? איך אתה מגדיר? ‫מלחמה זה מאבק כאילו... ‫מאבק, כן. פנימי ‫גם פנימי וגם פיצוני. זוכר היה ישראלי אחד ‫שישב במנזר בווייטנאם, ‫אני זוכר, עוד 20 שנה. ‫כן. ‫הוא היה אומן, סופר, סייר. ‫-סייר. ‫-סייר הוא היה אנשים. ‫-כן. ‫-הוא הגיע למסקנה ש... שזה לא הולך ביחד. ‫כשהוא okay. מעדיף okay. את היצירה הזו, ‫לעדת המנזר ולעדת הכול. ‫-אוקיי. ‫בזמן שהוא היה בבודהיזם, ‫הוא לא היה צר בכלל. ‫ב-20 שנה, כשהוא למד בודהיזם, ‫הוא לא נגע ביצירה. ‫-אוקיי. Okay. ‫-ואז הוא הגיע למסקנה שהוא רוצה לפצור. ‫מצוין. ‫-אז הוא עזב את המנזר. ‫בסדר. אז גם בטשלור, ‫סטיבן בטשלור, שהיה נזיר בודהיסטי 15 שנה, ‫נזיר טיבטי 15 שנה, ‫ואחרי זה עוד איזה 10 שנים ‫היה נזיר בקוריאה. ‫בסוף החליט שהוא רוצה להתחתן ‫ועזב את המנזר. זה בסדר. יש, אבל יש לגמרי מורשים חתונה? כן מורשים. יש דברים שכאלה. יש סוגים שונים. שמה לא. תלוי. כן, שמה לא. אבל תראי, לזן, נגיד לנזירי זן, יש אומנות מאוד מפוארת. זאת אומרת, אם אתם מכירים את כל הציורים האלה, היפנים, שהם... של... זה נכון אומנם, אולי שאין להם תפוקה מי יודע מה, כי הם יושבים יומיים ואז הם עושים ציור של במבוק, אבל יש לי ספר פה למשל, ממש על אומנות שקשורה למדיטציה. אה... מה? אה... לא... זה... זה... זה... זה... זה משהו בינתיים הנה. זה... אה... ‫אבל לא, מה שאני רוצה להגיד ‫זה שיש... ‫-אבל זה יש... for meditation. ‫מה? ‫זה for meditation. ‫כן, אבל לא טענה כל היא כל שזה נוצר. ‫לא כאילו במדיטציה, ‫הנה עבור במדיטציה. גם, ‫גם, כן. <laughs> uh, ‫יש גם ספר, <laughs> איפה הספר? <laughs> ישנו אצלי, <three>. ‫מאוד ידועה, <laughs> של סוזוקי. Uh, <Suzuki. laughs> <here. laughs> זה in Japanese culture, גם כן, הכל פה, אז תראי, יש ברור, אולי ברור, נכון. שכשאתה יושב במנזר, אני חושב, ומצפים, <coughs> שאלה כאילו מה מצפים ממך מסביב, זאת אומרת, אני חושב שגם uh, נזירים uh, uh, נגיד נוצרים, היו מנזרים שהיו מלאים אומנות, זאת אומרת הם היו מציירים איקונות והיו, יש לי ספר יפה על מישהו שהיה צייר ו... והן... הסתובב בכל מיני מקומות והן... וצייר, בסוף הוא הגיע לאטוס ושם הוא צייר כאילו, את האיקון הכי יפה שהוא אי פעם עשה ‫אין, אין, אני לא חושב שיש משהו ‫בתוך או פנימי שהוא נגד. ‫האומנים הגדולים הם תמיד מחדשים. ‫-אוקיי. ‫ואתה רואה שכל... ‫בהודו ראינו שאורון עשה את העבודה, ‫זה יפה מאוד. ‫בכל תקופה, ‫הציורים הראשונים בתקופה הם היפים. כן בהודו, דרך אגב, ‫אני לא יודע אם קראת, ‫יש ספר נורא יפה שנקרא... לקנות בודה. מישהו שנסע לנפאל, לקטמנדו, והחליט שהוא מוצא את הבודה הכי יפה. והסתבר לו שמה שנקרא יפה שמה, זה חיקוי נאמן למקור. זאת אומרת, יש איזה מקור, שיכול להיות מהמאה ה-12, האמן הכי גדול זה זה שמצליח לעצור את החיקוי הכי מדויק שלו. כן. מה? ‫בעודו זה הגיע להתאבנות, להתאבנות מוחלטת. כן ‫ודווקא הציורים הראשונים, ‫עד שהסגנון מתגבש, הם עייפים. ‫כן. ‫כשהסגנון מתגבש זה כבר לא מעניין. בסדר אוקיי. ‫אז אבל ה... לא זה אבל מה זה קשור? ‫אתה יכול להיות... יכול, זו עובדה שזה, שזה, לא, שזה... כיוונים שונים. ‫אז זה המזרח, בכלל. במזרח יש חלק נטייה, אני חושב, תקנה אותי אם אני טועה, mm -hmm. של אומנות שהיא בעינינו, לא נחשבת בכלל אומנות. זאת אומרת, תסתכלי על טנקה שמציירים הטיבטים, mm -hmm. והם יכולים לשבת על זה חודשיים או שנתיים, אין שם שום דבר חדש, כאילו זה מועתק אחד לאחד. אני עבדתי עם איזה אמן, עם איזה צייר בהודו, אבא שלו, היה מגיע בבוקר ולוקח ציור, הציור היה בגודל כזה, ככה, היה שם בתוכו צייד פילים, הוא היה מצייר אותו עם שערה אחת, זה לקח לו שנתיים, ציור, ציור אחד, והוא טוען, כאילו, הוא, הוא התגאה, שאין שם שום דבר חדש, זאת אומרת שאומנם הוא עשה אולי איזה קומבינציה קצת חדשה, אבל... זה הכל, זה הפיל נראה כמו פיל, שאם הוא מכיר, והאיש נראה כמו איש, והעץ נראה כמו עץ. והצבעים נורא חשוב לשמוע על שיהיו אותו דבר. הוא אמן? או שהוא אמן? לא יודע. כן, כן, זה נכון. אני גם סיפרתי לך ששארנו ועוד מישהו שכנע אותנו לבוא לאחד שמצייר למיניאטורות. כן. ובאנו היינו צריכים לצייר, משגע. הוא עושה יוגה, ואחרי שהוא מגיע ליוגה, אז הוא יושב ומצייר מריאטורות. כן. מאה אלף אלים. כן. סבירה כן. לנו איך הוא, הוא מצייר את זה בקבוצות של עשר וככה. כן. עכשיו אורנה נגשה ממנו באותו זמן, כן. לקחה, לקחה ממנו מכחול או משהו עיפאון, ושירתה בחורה, אוקיי. Okay. לכולם. גם בבהלן. כן, שמישהו עשה משהו. בעצמו, בעצמו. כן, כן. זה היה שני עולמות, אי אפשר שני עולמות. כן, בדיוק, נכון. אבל נתפלנו מהם, והם נתפלנו מאורנו. כן, אז קבל, אבל נכון. מה כן ומה לא, זהו. <עמנ> הטענה היא שכשאתה יושב כאילו ואתה מגיע במדיטציה לדברים עמוקים אז אם אתה כאילו אם אתה אמן אז יכולים לצאת לך דברים מאוד עמוקים מה... בתור אמן <עמנ> יש איזה משהו שהוא סותר גם יש לי איזו חברה שהייתה הרבה שנים בדרום ב... ב... אמריקה שם יש איזה גם כן כזה של, של... של... של... מדיטציות כן <עמנ> <עמנ> זה מין אשרם כזה שהייתה בו אמנות שנים והגיעה לארץ והיא באה לכליל. כן. Yeah. ו... והיא פשוט, היא אמרה לי שכל השנים, והיא באה, היא למדה במדרשה ברמת השרון לפני איזה אמנות. כן. Yeah. Yeah. כל השנים האלה היא לא יכלה, אי אפשר היה ליצור, אוקיי. לא okay. וגם כשהיא חזרה, וזה לקח לה הרבה זמן, כי היא אומרת שיש משהו ב... כשאתה נכנס לתוך התהליך הזה של המדיטציה וה... זה בעצם פותר לך את הבעיה, כאילו בתור אומן, הרי בסך הכל יש כאן איזה אותו, זה כמה מישורים. כן. אתה בא לבודהיזם בגלל סבל, כאילו אתה רוצה לפתור את הבעיות של היום יום, של הסבל והכול. ובאיזשהו מקום אומנות היא... גם כן, פתרון. היא סוג של פתרון. לי הרבה יותר קל להתרכז, דיברנו על זה גם באשור אז. כן. שלי יעל. באמנות הרבה יותר קל להתרכז ולהיות במקום... כן? שאני לא מתחילה עכשיו יותר מדי euh, לעשות ניתוחים, אלא להיות בתוך באמת בדבר שנעשה. כן. מדיטציה באיזשהו מקום, כל הזמן אני שמה לב שאני עוברת כן. לכל מיני מחשבות. כן. עכשיו, אז הדברים האלה, עכשיו ברגע שאתה, זה מתחיל להיות יותר מדי רגוע, אתה לא ממש מתחשב לך עכשיו, כי אומנות זה גם כסבל, זה סוג של... זה אי אפשר להגיד שזה לגמרי, זה כי כל ההחלטות בתוך היצירה והכל ומה לעשות ואיך לעשות, כן. זה גם סוג של סבל. זה לא כן. משהו שהולך כל כך כזה בקלות, כאילו אתה בא כמו שחמי תיאר. נו, בסדר, אני גם יכול, אם את רוצה, אני יכול גם לעשות לך מה, מהמדיטציה סבל, זאת אומרת. אמור להיות אמור להיות. לא, אבל התהליך, הסוף, בסדר, אבל התהליך, אם את אומרת, נגיד, שאת חושבת, שהמדיטציה צריכה להיות ככה, והיא ככה, והיא אחרת, אז הנה, יש פה סבל, מה, ready made, מוכן. אני מתפלש לא אמרתם שאפשר לעשות אומנות במדיטציה. איזה סבל מה זה נקרא? שאת יוצרת, ואת כולך ביצירה. כן. זאת מדיטציה, אנחנו לא קוראים לזה ככה. היא לא פורמלית פשוט. אפשר לקרוא לזה ככה, זה בסדר. זה כמו שאת מרוכזת בנשימה בזמן המדיטציה, את מרוכזת ביצירה. נכון. אומרים, אתה עושה כלים, אתה יכול לעשות כלים כשאתה עושה מדיטציה. נכון, נכון. נכון. בסדר, אבל זה מה שאני אמרתי, אבל זה לא נחשב, כמה שאני יודעת שזה לא נחשב. אז זה נחשב. מה זה נחשב מאוד, זה פשוט אסור. בוא, בוא, אני אגיד לך גם, נגיד, הטיעון שלי הייתי. אז הטיעון, המטרה היא של בעשיית מדיטציה זה בעצם אתה מתרגל להתחיל להסתכל על המחשבות שלך. ואז כשאתה נתקעת בזה בחיי היום-יום, אז זה נותן לך כלי איך להתמודד. כן. עכשיו, אמנות לא מאפשרות לך את הדבר הזה. אתה בעצם לא מתבונן על עצמך, אתה, mm. אתה בתוך העשייה של כן. הזה, אתה לא לומד להסתכל עליו. זה, במדיט... זה משקף פן אחר, זה משקף את ריכוס. היכולת שלך לעשות דבר אחד באותו זמן שבות. ולא להיות כן. מוסף לדברים אחרים. כן, זה... כן זה אבל ריכוס. מדיטציה אתה גם, אתה גם מקבל כושר ריכוז, גם כושר התבוננות בפרטים מאוד מאוד קטנים, גם כושר לראות דברים כמו שהם. בלי מעורבות קוגניטיבית, בלי להוסיף לזה, בלי לנתח. כל הדברים האלה, לדעתי, הם יכולים, אפשר להעביר אותם לאומנות. אני לא רואה פה סתירה, זאת אומרת, יש... מכירה את הספר המפורסם לזן אוף, זן באמנות החזקת האופנוע. כן, כמובן. אבל יש אותו דבר גם, יש גם זן וצילום, ויש גם זן וציור, ויש זן וזה, וזן וזה. זן אני חושבת שמבחינת המדיטציות הוא יותר, כששמעתי את רז, הוא אומר, אז הוא התייחס... הוא אומר שהמדיטציה של הזן לעומת המדיטציות האחרות, הטיבטית אפילו, כן. זה שהיא יותר פרקטית, יותר גורמת לאנשים לעשות דברים בחיים, מה... זה פחות מסתכלת על זה מבחוץ, אלא יותר מערבת את האנשים בחיי היומיום שלהם. ‫כך הוא הגדיר את זה פחות או יותר. ‫אני מקווה שהוא לא הגדיר את זה ‫בניגוד למדיטציה אחרת, ‫אלא שהוא הגדיר ככה מדיטציה. הוא הגדיר את הזן, ‫את המדיטציה של הזן ‫ביחס למדיטציות אחרות. ‫אז אני חושב שזה קצת יחסי ציבור. לא למדיטציה. ‫נו, בסדר, אוקיי. ‫ שהוא מכר את זה ‫בגלל הסיבה הזאת. ‫כן. אני לא חושב ש... ‫אני, זאת מבחינתי, א', מדיטציה של זן זה... לא דבר הכי פשוט, אומרת, פשוט מאוד, אבל לא הכי קל, נגיד, ואותה גישה בדיוק, זאת אומרת, יש בכל, בכל אה, אה, תורה בודהיסטית שישנה, יש, יש את הצד הזה ויש את הצד הזה, זאת אומרת, גם בזה יש כאלה שאומרים מה פתאום זה לא צריך להיות מעשי, זה... ברגע שאתה רוצה להיות מעשי אתה כבר לא עושה את הדבר הנכון. אבל שוב אני אומר, תראי, אני חושב שאנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לגבש לעצמו בעצם את הדרך שלו. ואם את חושבת, ובצדק כאילו שהדבר שה... שהכי חשוב לך או הכי מדבר אלייך זה הנושא של אמנות, אז את צריכה לרתום בעצם את הנושא הבודהיסטי בכלל ואת הנושא של המדיטציה בפרט לזה, ואני לא חושב, באמת שאני לא חושב, יכול להיות שאם מישהו מחליט להיות נזיר, נזיר כזה ועוד במנזר בלדק שם על קצה הר או משהו כזה, כש... ברגע שהוא לא עושה את המדיטציה, אז התפקיד שלו זה או לאדור בגינה או למלא שמן במנורות, אז הוא לא יכול לעשות אומנות. אבל אנחנו לא נמצאים בכלל במצב הזה, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו את החיים שלנו. יש לנו, לא לדבר על זה שיש לנו... קשרים וילדים ונכדים ופוליטיקה, אנחנו הרי לא מחקנו כאילו ש... אף אחד מהדברים האלה, אנחנו לא נזירים. אז גם נזירים, אני אומר לך, יש נזירים שהם בעצם מקדישים את עצמם לאומנות. אז את יכולה להגיד שהאומנות של אלה זה רק להעתיק, אבל את יודעת, נזירים, נגיד ששנה שלמה הם עושים אנדלה מחול. Yeah. לוקחים, ו... את יכולה לקרוא לזה אומנות, את יכולה להגיד שזה לא אומנות, שזה רק מלאכה, אני יודע מה, כי אין שם כאילו שום דבר מקורי, אבל אני לא חושב שאנחנו בכלל צריכים להתייחס לזה, אנחנו צריכים, אנחנו, אני, את, הוא, הוא, היא, כל אחד, מה חשוב לו? חשוב לו, אני יודע מה, חשוב לך נגיד עניין גופני של טיפול גופני באנשים, תיקח את הבודהיזם לשם, חשוב לך אומנות, תיקחי את הבודהיזם לשם. מה <אז> זה נקרא לקחת את הבודהיזם לשם? אז אני אומר, לדוגמה, אם את תתפחי דרך המדיטציה, אפשרו, יכולת יותר טובה להתבונן בדברים, נגיד בלי לחשוב. אז את עושה את זה באומנות, אבל את יכולה גם לעשות את זה במדיטציה. אם את תתבונני בנשימה בלי לחשוב, תתפחי אצלך כושר להתבונן בדברים בלי לחשוב. ואז את יכולה להסתכל על פרח, ואת יכולה להסתכל על בן אדם, ואת יכולה להסתכל על זריחת החמה. באותה צורה, באותה צורה מדיטטיבית. ואז לדעתי, אם את תהיה יש... שקועה בתוך פעילות אה, אה, אה, אומנותית, ה... היכולת ריכוז הזאת היא תועיל לך גם שם. עכשיו, אמרנו שוב פעם, המדיטציה זה לא רק ריכוז חד נקודתי, זה ריכוז חד נקודתי בתוך כדי זה שאנחנו גם ערים לפריפריה. עכשיו, יכול להיות שהנטרס זה שגם באומנות, גם אם את מאוד מאוד מרוכזת במשהו, את גם רוצה לראות את ההרמוניה שבתוך היצירה כולה, לא רק אותה נקודה שכרגע את, <מח> את, את, את, את, את, את עוסקת בה. ‫כן, כן. ‫אז גם כן אותו דבר, זאת אומרת, ‫זה עוד כלי, זה כמו שמישהו יגיד לי, ‫תשמע, אם אתה תרוץ ‫כל יום חמישה קילומטר, ‫אתה לא תוכל להיות אמן. ‫למה? כי זה סותר אחד את השני, ‫אבל זה לא סותר אחד את השני. ‫אותו דבר פה, אני חושב שזה... בואי נגיד. אני חושבת שאני העליתי את זה פעם לנזירה לוסינג. כן. והיא בהתחלה התכחשה, כאילו, כשדיברתי איתה על זה, אז היא אומרת לי, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אחר כך, כשהיה שיחה בכיתה, אז היא העלתה את זה בעצמה, ובדיוק אמרה הפוך, זאת אומרת, היא באמת הצדיקה את ה... היא התחילה להביא דוגמאות, של אומנים שהתחילו להיות בודהיסטים, כאילו, ללמוד בודהיזם, ובעצם הם היצירה. כי, ב, כי גם בעיניה, כאילו הבודהיזם זה הדבר חשוב, זה, אז זה, כאילו זה, למה להתעסק בשטויות? כחרה. זה בהחלט אפשרות, זה, זה בהחלט אפשרות, אפשר. זה בהחלט אפשרות, זה בהחלט אפשרות, זה בהחלט יכול להיות שאתה הולך לעשות, אתה נכנס לתוך מדיטציה ואתה אומר זה יותר מעניין אותי מאשר זה, או זה פחות גורם לי סבל ואני לא רוצה עכשיו לסבול או... זה גורם לך פחות לרצות להתאמץ, כאילו באמנות אתה צריך נורא להתאמץ בסך הכל. כן. כן? לא, אבל אני מוכרחה להגיד משהו גם על המאבק וגם על הלהתאמץ. יש פה איזה, איזה בעיה. מישהו שהוא בודהיסט או שהוא עושה מדיטציה, זה לא בן אדם שלא מתאמץ, זה לא בן אדם שלא נאבק. ההפך, הוא הרבה יותר יעיל במאמצים שלו ובמאבק שלו, בגלל שהוא לא סוחב תוך כדי המאמץ והמאבקים, כל השקים של האמוציות והדעות הקדומות וכל הדברים האלה ש... שרק מפריד, מורידים לנו, לוקחים לנו אנרגיה ולא, ולא מתעלים אותנו לזה. הוא יכול לעשות את זה נקי. זאת אומרת, להפך, אני חושבת שהיכולת שלך להיאבק, אתה פשוט עולה בדרכה אחת יותר גבוה. עכשיו, ברור שאתה צריך לבחור אבל להיאבק. זה, זה סיפור שונה. <תאז> אבל <תאז> זה לא עניין של חוסר יכולת. זה אין יכול... בסדר, בחירה על מה להיאבק. יכול להיות שסדר עדיפויות משתנה. זה יכול לקרות, אבל לא היכולת. אני חושב גם שיש לנו איזושהי דעה, אני לא רוצה להגיד דעה קדומה, שאומנות כרוכה בסבל. עכשיו, יש אומנים מאוד גדולים, אני חושב, אם נסתכל על פיקאסו למשל, הוא לא בן אדם שסבל, מה לעשות? אתה קראת את ההיסטוריה שלו? כן. את הביוגרפיה שלו, והוא יודע, אתה יודע כמה הוא סבל? אל... פיקאסו, זה רק שירה, כי הוא היה... אל... אל... מש... לא, לא פיליון נשים, היה לו עם הנשים שלו ועם הילדים שלו, אבל שירה לא, אם לא הוא לא עם... היה... שירה לא מאוד, פיקאסו. אני לא יודע. כל הזמן היה חרד לזה שעוד מעט, אישי... נגיד, דיברנו בבודהיזם. הוא צייר את הגראניקה למשל. לא, דיברנו גם על הבודהיזם. הוא צייר את הגראניקה. כן. זה היה סבל גדול. לא שלא, יותר סבל של אנשים. נכון, אבל סבל סבל הוא יכול לעשות יצירה כזאת? זה היה קומפשן. זה קומפשן. אתה לא צריך לסבול בעצמך, כשאני אוהבת מישהו שלא מסוגל, לא צריך לעשות יצירה כזאת. הוא אוהבת אותו. אני קראתי את האגדות של הבשט. כן. בספר יפה חסדית. כן. אז יש שם מעשייה אחת על הבשט שדיבר עם השטן. כן. שאלו אותו אחר כך מה ראוי דבר עם השטן, אז הוא אמר שהשטן רצה לבוא לעשות שם משמח באותו מקום והוא שכנע אותו שילך לילה אחרת. כן. ו... עכשיו הדבר הזה הוא היום ש... שאתה פוטל את עצמך מהסבל של השטן ושולח אותו לילה אחרת. עכשיו מלחס שדה אמר שלסיפור הזה הוא לא מתייחס, הוא לא יכול להתייחס זה כל כך איום לא ונורא, כן. שהוא לא יכול להתייחס. עכשיו, באותו זמן היה הפצצות הגדולות בחאלה. אז כתבתי שיר שהיה איום ונורא. כן. ו... שפנחס שדה בניתוח שלו לא היה יכול לגעת, אבל באמצעות השיר אפשר לגעת. כן. ואז נגעתי במה שהיה בחאלה, שזה היה דבר ונורא. וחיברתי את זה עם האחרת, אמרתי שחאלה ביאר אחרת. ‫כן. Yeah. אז, ה... ה... ‫אז האומנות עשתה פה את ה... בדיוק מה שעושה המדיטציה. ‫לגעת, באמצעות האומנות אפשר לגעת. ‫עכשיו אתה... ‫אתה לא יכול לכוות אצלך ‫לגעות בשני הדברים. ב... ‫יש אנשים שמתאימים יותר לגעת ב... באמצעים כאלה, ויש אנשים שיכולים להתרגע באמצעים אחרים. השאלה אם אתה, אם אתה חושב שאתה, כאילו, זה, זה כמעט כמו שאמרתי קודם, אתה רוצה שאתה יכול לחשוב שאם אתה, אתה רוצה לרוץ כל יום חמישה קילומטר, אז אתה לא יכול לעשות אומנות. אני לא יודע מה אני רוצה שאני מספר את זה. לא, אז אני אומר, אני מנסה ל... אני... בסך הכל מה שאני רוצה להגיד זה שזה גישה מסוימת לחיים וזה נכון שהאקסיומה כאילו הראשונה של הבודהיזם אומרת שכל בן אדם רוצה להיות מאושר. עכשיו אם זה מתנגש עם איזושהי אמת שלך אז יש פה בעיה ‫אם, אם, אם, אם... ‫מה קורה? כולם? ‫ידי, זה קודם מיכאל ראשוני? ‫לא, כי קודם מיכאל ראשוני צלצל. ‫-איך שהוא ידע עם מישהו ככה? ‫אני יודע, לא חשוב. ‫-אני משתמש עם אומה. בסדר. ‫לא, לא, זה חבר טוב. ‫לא, זה שני חברים מהגרעין, כאילו. ‫קודם פשוט סגרתי אותו. כל הזמן מתים לנו. ‫ועכשיו הוא מצלצל, אז... אוקיי. ‫אז... אה, 아, כן. זה, זה, ‫זה מה שאני יכול להגיד, ‫זאת אומרת, להצדקתה של ה... או, ‫או, או, או, או, או לצד הבודהיזם. ‫וחוץ מזה, אני, בתור... בתור לא אמן, אה, אה, ‫לא בטוח, בוא נגיד, ‫אולי טעיתי בדוגמה של... ‫פיקאסו. ‫של פיקאסו, ‫אבל אני מתאר לעצמי ש... ‫היו אמנים שהיו מאושרים, ‫זאת אומרת, אני... ‫-ברור. ‫ככה נראה לי, אני יודע. ‫וגם, כמובן, גם היו אמנים ‫שסבלו, זאת אומרת, אבל אני... ‫טוב, לא נכנס 아... לסיפור, רואי, ‫לא קשה, לא קורה. ‫דרך אגב, השיר לא, עק... שכתב יעקב רז, ‫הוא שיר מדהים. ‫הוא, הוא, הוא, הוא בודהיסט. ‫זה הפריע לו לכתוב את השיר? ‫בסדר, נו, זה לא... ‫-אני אומר, הייתה לנו בעיה להפך, ‫אבל יכול להיות שהשיר הזה ‫לא יותר טוב ממה שיכול היה. ‫בבוקר עשינו קוי <עש> קונג, <עש> ‫והוא מדבר, תאהבו את כל העולם, ‫התגובה שלי הפנימית הייתה בדיוק הפוכה. ‫וחיברתי בדיחה כזאת ‫שמעשה ברבי ביבי ורבי אשכול, ‫הנדס על ירושלים, ‫רבי ברזני ורבי... ‫שהיו מסיימים מברקת שבאו תלמידיהם ‫ואמרו להם, ‫לכו לעזאזל. ‫אז התגובה שלי הייתה, ‫וזה עלה לי אוטומטית, ‫זה לא... ‫התגובה שלי הייתה הפוכה. ‫בקום לאהוב, אז... ‫ לא צריך להגיד לנשק. ‫כן, בסדר, זה באמת... ‫-תבואו להגיד למישהו תירגע. ‫זה אפקט בערך. ‫-כן, תרגיע. ‫-רקע עושה אותך. כן אבל... זה לא אומנות, ‫אפשר להגיד שזה אומנות, ‫אבל... ‫התהליך היציאה של האומנות דומי. ‫כן, כן. ‫איך קוראים לו? ‫נו, היהודי הזה, הזמר שנפטר, הקנדי. אה ליאונרד כהן. ליאונרד כהן. נו זה אמרתי לך, זה מאמץ פקסים, הנה, הוא גם עזב את המנזר בסדר, אז אי אפשר להיות במנזר. בסדר, אבל הוא נשאר להיות בודיסט. בודיסט בלי להיות במנזר. במנזר אני בהחלט מסכים. יש מנזרים שהם לא מעודדים. כן, הם לא מאפשרים פשוט. זה לא מתאים שם. אם אתה קם בבוקר והולך לעשות... זה כמו, תסתכלי, אני יודע מה אני רואה. בסרטים או מה. נזיר נוצרי. קם בבוקר, מתפלל, הולך, מתפלל, עושה, עובד אוכל, בגינה. עובד בגינה, הולך, עושה... מתפלל, עושה מדיטציה, מתפלל, זה... בסדר. אין שם מקום. אז בסדר, אז אין. אני אומר, ברור, נזיר, נזיר, נזיר, נזיר. לא. חוץ מזה, אני אומר, חוץ מזה שהיו נזירים באירופה שישבו וכתבו ספרים, זאת אומרת ספרים, והיו כאלה שעשו איקונות. והם חשבו שזה אומנות, יכול להיות שאנחנו חושבים שזה לא אומנות, אבל אני חושב שאז בכלל לא היה מי יודע מה, איזה אומנות מקורית בימי הביניים. בימי הביניים דווקא כן היה. פורצי דרך. בימי הביניים היה, רק זה פשוט היה, דרך... טוב לא, חושב, לא חשוב. לא אבל... אבל אני לא בטוח שזה לא היה במנזרים, זאת אומרת. לא, זה, מש... זה שירת את המנזרים. בסדר, נו. אבל זה לא דווקא הנזרים עשו, הם אמונים שציירו. היו מה? אמנים שציירו את ימי הביניים. ‫יש שם איזו נסיגה כזאת של פרספקטיבה, ‫אבל זה עדיין לא אומר שלא הייתה ‫אומנות טובה בימי הביניים. ‫לא, לא. ‫לא יודע, בסדר, לא חשוב. ‫-זה חשבון, זה חשבון מאוד מיוחדת. ‫לא משנה, אבל עושים את זה כוח מסכים ‫שיכול להיות בהחלט שמי שיושב במנזר, ‫הוא לא, הסיכוי שהוא ייצור יצירה מקורית ‫שאיננה קשורה ישירות למדיטציה, ‫היא יכולה להיות אפסית. ‫בסדר. ‫-אז אני חשבתי את הבינה ‫כשהייתי ביולי סיני. ‫-כן. ‫היינו מבינים ספרות הומוגרפית ‫ומתמובת היו עושים לכם? צ'יפ. ‫קיוצים באמצע הלילה. ‫-קיוצים באמצע הלילה. ‫-קיוצים באמצע כן בסדר. זה נזירים. ‫אז הם אולי כן דווקא היו סממנות ‫בשקט, בצד, כן. אני, זאת אומרת, ‫באופן... הכי, כאילו אם אפשר להגיד הכי כללי, אפילו לא עזבי רגע בודהיזם, אני לא חושב שרוחניות, אם אני משתמש בזה בצורה החיובית, היא סותרת אומנות. יכול להיות שמי שהוא מאוד מאוד מאוד ממוקד מטרה, והוא נמצא באיזשהו תהליך שזה כל מה שמעניין אותו, וזה כל מה שהוא רוצה לעשות, ושום דבר אחר, אז יכול להיות שזה נכון, שהוא לא יכול באותו זמן לעשות אמנות. גם, אני יכול להגיד לך, שיכול להיות שאומן, שהוא נמצא באטרף כזה של, של, של יצירה וזה, אז יכול להיות, יכול להיות שהוא לא יכול להקים משפחה, יכול להיות שהוא לא יכול אה, אה, אה, אה, לקרוא ספרים, ויכול להיות שהוא לא יכול לעשות עבודה רוחנית, יכול להיות. אנחנו רובנו לא שם ולא שם, אנחנו רובנו אנשים מהיישוב שעושים כל מיני דברים עם כל מיני דגשים. אני לא חושב שמי שעושה מדיטציה חצי שעה ביום, יש איזושהי סיבה לחשוב שזה פוגע לו ביצירה האמנותית. אלא אם כן הוא מרגיש ככה, אז בסדר, אבל... והדוגמה שאת נתת מהאישה, מהחברה שלך שהייתה, אז היא כנראה הייתה בתוך העניין הזה בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. כן, היא הייתה באשרם. נו, בסדר. כמו מסער בעצם, סוג של ילדה. כן, בהחלט יכול להיות שבאשרם, שהוא לא... זה כאן מה? אני חושבת. שהוא לא באופן מיוחד מכוון ליצירות אומנות, אז היא לא יכולה ליצור. אין לה... זה לא כמו בקיבוץ, אם נותנים לאמנים שאת, שאת יצירה, <ס comida> <Reese> אתה יודע. זה הם <מה> היו <יוצקון> לריב <לריברוול> הרבה. נכון, <מכל> נכון, אז אתה יכול גם להגיד שהיא בקיבוץ, אבל... עובדה שאנשים קיבוצים... כן יצרו כן. בקיבוצים. בקיבוצים כן. הייתה תקופה שאתה ממש רואה מאבק אמיתי. נכון. כן. אבנים נכון. נלחמו על חייהם נכון. בשביל נכון. לקבל אותו יום בשבוע. נכון. נכון. נכון. זה כבר היה בשלב המתקדם. כשהקימו את הקיבוצים לא, לא היה כלום. בלילה. <laughs> זה כאילו... כן. זה לא היה, היה בהתחלה באמת בלתי אפשרי. טוב, אז, אז, אז, אז אני מקווה ש... ‫הצלחתי קצת להגיע. להרגיע את, את עצמי ‫בכל אופן, <laughs> מבחינה <laughs> זאת. ו... ‫ושוב, אני אומר, ‫אנחנו יכולים לקרוא ספרים ‫על איזה מישהו שאתה יודע, ‫כמו קראו לו שמעון העמודאי, ‫שעמד על עמוד 30 שנה ‫עם רגל אחת מקופלת, ‫והוא <laughs> לא יכול היה אומנות, ‫זה ברור, <laughs> וגם... ושוב, זה נכון מבחינה מסוימת שהתרבות שה, הזאת באה מהמזרח. אני חושב שלמזרח יש אומנות נפלאה, אבל אני לא חושב שלאמן שם יש את ה... לא יודע, הסטטוס או את הזה, כמו שבמערב. זאת אומרת... תלוי במה, יפן למשל כן. יפן האומנים נורא הצליחו. כן, לא, לא, הם הצליחו, זה לא קשור, גם בסין, ציירים. הם פרטים מאוד היסטוריות, אין את השמות של האומנים. כן, גם בסין, ציירים, מה זה, צייר, תמונות עולות הון תואפות, והצייר היה, שם את החותמת שלו על הזה. לפעמים יש לזה ממש. כן, כן, כן, אבל עדיין, מה? בהודו אין שמות הציירים. הציירים העתיקים, אני לא מכיר את השמות שלהם, לא תאמין. כן. בסדר, אבל אנחנו לא שם, אני לא חושב שזה ממש רלוונטי אלינו ו... ושוב, אני חושב שמי שלוקח את ה... את ה, את ה... בכלל את התורה הבודהיסטית, זאת אומרת, בתור דרך שעוזרת בחיים, לא צריך לקחת, לא, לא, לא צריך שזה יהיה, שזה יהיה בהתנגשות, זאת אומרת, כמו שאפשר להיות בודהיסט ולהיות יהודי אפשר להיות בודהיסט ולהיות אמן, זאת אומרת, זה לא בודהיסט כזה כמו שם, זאת אומרת, שזה כל החיים שלנו וש... אז זהו. אז אנחנו נמצאים עכשיו לקראת הסיום של השמיניה המסיימת של האמת הרביעית מארבעת האמיתות. ואנחנו נמצאים בשליש השלישי שלה, שזה אה, בעצם, אה, נגיד, מה שקשור ל, ל, ל, בעצם למדיטציה, והחלק הראשון, אם אתם זוכרים, זה שלושה חלקים, הראשון זה מאמץ נכון, ודיברנו על, על, על מה זה מאמץ נכון, ועל הסיפור של הגן, למשל הגינה, אתם זוכרים? אתה זוכר? אתה יכול להזכיר במשפט או שיש מאמץ למנוע, ויש מאמץ להכחיד, ויש מאמץ לגדל ויש מאמץ לטפח. אז הראשון זה אתה משתדל שלא לא להיות במצב כזה שיגיעו אליך בכלל מזיקים אה, אה, אה, מבחוץ או, או רגשות עוכרים. אם אתה יכול להיות במקום שסביבתית הוא פחות עוכר אז תשתדל להיות שמה ואם אתה לא מצליח וכבר הגיע אליך אז תנסה לראות אותו ולהשקיט אותו ותנסה לטפח כל מיני דברים טובים, רגשות טובים, חמלה ואהבה וברגע שהצלחת להקים אותו, כאילו ליצור אותו, אז תנסה לטפח אותו, זה משל אגן. עכשיו אנחנו נמצאים בשני החלקים האחרונים בעצם, מה? כלומר גם אהבה, כאילו יש... למצוא את האהבה, לתת לה לפרוץ, ואחרי זה לתת לה... לטפח אותה, כן. כן, אותה, ולהמתין אותה, להרחיב אותה, כן, את זה עם כן, כי היא לא... זאת אומרת... זידה החלטה על זה. כן, כן, יש מה ש... כן, כל הנושא הזה של מיינד טריינינג, הוא טוען שאנחנו בעצם יכולים להחליט מה יהיו הרגשות שלנו. לא, יש רגשות שהם כאילו רגשות נגיד תגובתיים, שקורה משהו ואתה מגיב איכשהו, אבל אתה לא צריך להיות אה, נתון לחסדיהם, זאת אומרת, אם כששום דבר כאילו לא קורה לך, אתה תטפח רגשות חיוביים, אז הם יהיו לידך בזמן צרה גם, זאת אומרת, גם כשמשהו כאילו יתקיף אותך איזה רגש שוחר, אז יהיה לך את ה... יהיה לך כבר את ה... הנוגדנים שטיפחת בעצמך כל הזמן, וזה ישנה את המצב. מה? הם מבינים שזה נכון לגמרי? כן. שאפשר לכוון את הרגשות, זה לא שזה אוטומטי הכול. כן, כן, זה עבודה קשה, אבל... כן, זה אוטומטי. אם אתה לא עושה את זה, אז אתה, כמו שאתה, כאילו, כמו שגידלו אותך. גם מה שיש לנו, זה לא אוטומטי בעצם. אלא זה איך שחינכו אותנו, <אחל> אולי חלק מזה זה תורשתי, אבל הרוב זה דברים שאנחנו למדנו אותם בעצם, שהחברה, שהחברה מסבירה לנו, שהחברה משכנעת אותנו, שאנחנו, יש לדוגמה, נגיד סתם, אנחנו, כל הנושא הזה נגיד של אה, אה, ערך עצמי, של מה אנחנו מעריכים אצלנו ומה אנחנו לא מעריכים אצלנו והאם יש לנו איזשהו חלק, איזשהו, איך קוראים לזה, טרייט, איזשהו אה, אה, משהו מהכאילו מה, מהאישיות שלנו שאנחנו חושבים שהיא לא, לא בסדר, היא לא בסדר או שהיא לא מספיק טובה או, או, או, או כל הדברים האלה. אז אנחנו צריכים לראות שזה הכל במאה אחוז ממש תוצר של הבנייה חברתית. ברגע שאנחנו באמת רואים את זה, אז זה, זה... זה לא רק שזה מפסיק להיות בעיה, זה מפסיק בכלל. כי... איך אנחנו בעצם, איך אנחנו מודדים את עצמנו? אז נגיד, לפני חמישים אלף שנה, אם היה מישהו שהיה ממש טוב ב... לזרוק חנית לפגוע בבופלו, הוא היה מלך, מלך השבט. היום, אם יש מישהו שהוא ממש טוב בתכנות וב, ובלעשות עסקים, אז, שיש אז, שיש. הוא, אז הוא מלך השבט. <חש> עכשיו, <חש> לא, זאת <חש> אומרת, לא זה נכון כשלעצמו ולא זה נכון כשלעצמו, שאלה מה החברה <coughs> מעריכה. אם עוד תגיד, אתה יכול להגיד אולי שבזמנו זה באמת היה עניין של חיים ומוות, של אם אתה קולע בכבש בר או לא, אבל היום זה כבר הרבה מעבר לזה, זאת אומרת רוב הדברים שאנשים רוצים או, או, או שואפים אליהם ‫הם באמת דברים שהמשמעות שלהם ‫היא בעיקר חברתית, ‫היא בעיקר של סטטוס, ‫היא בעיקר של, אני אגיד את זה, ‫של הערכה של אחרים. ‫חלק עצום מה, מהדברים ‫שאנשים משקיעים בהם, או שהם, ‫או שהם לא השקיעו בהם בכלל, ‫אבל הם מתגאים בהם. ‫אז... ‫אני <אז> אפשר <אז> לתאר אתכם <אז> מה אחרת. אי אפשר, בלי האינטראקציה הזאת אי אפשר לתאר את החברה האנושית. לתאר? אני לא מעוניין לתאר, אבל, אבל החברה, בוא נגיד שוב פעם, זה נורא חשוב מה שאמרת, אז זה נכון שזה חיוני לקיום החברה. החברה זו... אבל השאלה אם אני, בתור בן אדם איקס, בתור אפי, מוכן לשחק את המשחק הזה באמת. אני מוכן להגיד שאני משחק אותו, זה, אין לי בעיה עם זה. אבל שאלה אם זה באמת מה שמכתיב לי, אז שוב אני אומר, אני לא אעשה דברים סתם להרגיז את החברה, ואני לא אעשה סתם דברים שכאילו ישפילו אותי בעיני אחרים, סתם בשביל לעשות את זה. אבל השאלה עד כמה הדעה של אחרים משפיעה עליי, היא בעצם אומרת מבחינה מסוימת כמה אני אהיה מאושר. מאושר באמת, לא מאושר כי אחרים אישרו אותי. מאושר באלף. ‫כי קיבלתי אישור. ‫אם אני לא צריך אישור, ‫אז באמת אני חופשי. ‫-אז עשמך. ‫כן? ‫ רוצה לספר על איזה ילד ‫שאני עובד איתו, ‫שיש לו בעיות של בכי והתפרצויות ‫וקשאים רגשים מאוד גדולים. כשאני התחלתי להרוא איתו מיד ראיתי שכאשר אנחנו משחקים וכל פעם שהוא קצת מפסיד בפסיד. הוא בהיסטריה הוא בהיסטריה זה ש... סבל ממש, והילד סובל והיום הבאתי לו משחק חשיבה שהוא משחק ומתקדם בעצמו <אח> והוא היה די טוב ועשה, כאילו, כל פעם זה מתקדם, נהיה יותר קשה. Oh. אז את ההתחלה הוא עשה טוב, ולמרות שהוא לא עבד באופן מסודר, אמרתי לו, תלך, לת... תלך לפי הסדר, לא, פעם, כאילו... והוא לא רצה לשמוע לי, ואז הוא עשה איזושהי טעות, והוא ראה, כאילו, וכשבדקנו את התוצאה, אז הוא ראה שהוא עשה טעות. והילד התמוטט. מסכן. <עש> <עש> <עש> <עש> <עש> <עש> <עש> <עש> ואמרתי לעצמי, כאילו, איך הוא רואה את המציאות, כאילו, למה זה כל כך חשוב לו? אולי אתה כאילו... כן, יש, תחשוב, היא, תחשוב, היא, היא, תחשוב לפי מה שדיברנו. יש לי הנחות, נכון. דבר ראשון, הוא, את, כאילו, המחשבה השנה שלי, המשחק הוא מכיר את עצמו למציאות. מה זה, הוא, המשחק? הוא מכיר את, באמצעות המשחק הוא מכיר את עצמו לחיים. בסדר, אוקיי, זה הבעיה, כן, זאת הגישה הפסיכולוגית, כן, בסדר, אבל זה לא ממש חשוב, אז תגיד לי אתה, תגיד לי את הנושא הזה, בלי הנושא, כי אני הרגשתי שזה מתאים לנושא, כן, אז למה זה חשוב לו? כי הוא תולה את הערך העצמי שלו בהצלחה, עכשיו, ראשית כל, מה זה משחק? משחק אמיתי, זאת אומרת, זה לא העבודה שלו. מה זה משחק? במשחק לדעתי, דבר ראשון אתה צריך ליהנות. כן, עילוי. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את השח ההונגרי של קישון. מה הונגרי? שח הונגרי. שח הונגרי. כן, שהוא הוציא שח, שאתה יכול ללכת איך שאתה רוצה. אתה משנה את החוקים תוך כדי זה. לא מסתדר? כן, כן, כן. עכשיו... כמו שאנחנו משחקים עם הבן נכד חמש. נגיד, כן, כן. עכשיו, עכשיו... אתה ראשית כל צריך, אני חושב, להבין שמשחק, התפקיד שלו הוא להביא הנאה. עכשיו אנחנו כמובן בתור אנשים מאוד תכליתיים בזה, משחק צריך ללמד, משחק צריך לקדם אותך, משחק צריך זה, צריך החיים. זה, צריך זה, אבל זה כבר לא משחק. <אז> ואם אנחנו, אז האם אתה יכול לחשוב על איזשהו משחק ש... שהוא רק הנאה. שאי להפסיד בו, כן? כן, אני משחקתי אותו בסירות. אה, כן כדור, הם משחקים במסירות. הוא נהנה, הוא לא מתעצב. הוא אבל גם אם הוא יפספס. מה? תלוי אופס את הכדור, אבל אם בדיוק. אז קורה לו, ואז שוב, העולם לא עבר. לא עד כדי כך, אבל אם הכדור עבר אותו, זה לא עבר, זה כן עבר. כן, כן. עכשיו, אז נגיד, אני מנסה לחשוב על משהו, נגיד, באמת מה... נגיד, מהשטח של האומנות, אם הוא יכול לצייר... الطرف, palm, ‫ולהתכוון שלא יצא לו שום דבר משמעותי. ‫-אינטואיטיבי. לקשקש. ‫אז זה יכול להיות משחק. ‫זאת אומרת, הוא צריך... ‫ראשית כל, זיהית נכון, יש בעיה. ‫הבעיה היא שהוא... כן זאת הבעיה, למרות שזה כאילו רק משחק, למרות שהוא לא צריך ללכת להתפרנס, הוא לא צריך... לא, לא, לא, לא, לא, בסדר, אבל הוא יודע ואני רק אומר לו, תראה איזה כיף היה עד עכשיו, ולא קרה כלום, אתה הייתה, אנחנו מטעות, לא, חצי מהזמן של העבודה שלנו, הוא הסתגר בפינה והוא הסתגר את עצמו ככה. כן, אז השאלה שוב פעם, האם אפשר לעשות איתו פעילות? אני רוצה כאילו לא, אני רוצה גם להתקדם איתו בבעיה הזאת. שתתמודד עם כישלום. זאת הבעיה יכול להיות הכי גדולה שלו. כנראה. אבל תשכח שדבר כזה הוא גם מקשה לך להתקדם. כן. כי אתה חושש מטעות עוד לפני שהיא קרתה. כן. זה, זה, זה משנה את כל הגישה שלך ל, ל, ל, ל, למציאות, לחיים. כן, כן. השאלה, תראה, זה כמו שאומרים שאתה בשביל להגיע למישהו, אתה ראשית כל צריך לשים אותו בתוך מרחב בטוח. שירגיש בטוח לדבר. אותו דבר כאן, זאת אומרת, הוא ראשית כל הוא צריך להגיע לאיזשהו מרחב, לאיזושהי סיטואציה בטוחה. כן. שהוא יהיה עידה. כלפי עצמו, לא רק כלפי עצמך, שפה הוא לא יכול לשגות. שגם הוא שוגע, זה לא לא, אבל אם אתה קורא לזה שוגע, אז זה כבר יש בתוכו את השיפוטיות. אם אתה שוגע זה בסדר, אבל אתה שגית. אם אתה צריך להשתמש כאילו ב... במינוח אחר, okay. אתה, אתה, זה כמו ש, לא יודע מה, זה כמו שאתה נותן, סתם אני אומר, אתה נותן לעכבר לרוץ במבוך, ולא חשוב איך שהוא רץ, זה בסדר, כאילו, אין לו, אין פתרון בית ספר. Okay. אם, יש, אם יש, משהו שאין לו פתרון מסודר או חד, חד משמעי, בגלל זה באמת, הרבה פעמים, נגיד, באמת, ב... ב לדברים שהם נגיד כאילו יצירתיים. אז אתה יכול לתת לו, תשמע, תבחר איזה צבע שאתה רוצה, כל צבע הוא טוב. תבחר, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב. ו... וגם, ובסוף, כאילו, תשאל אותו רק איך היה, לא אם, אם זה נראה לו יפה. איך היה? Okay. איך היה? זה מה שחשוב בעצם. Okay. אחר כך? לא יודע. אבל אתה יודע מה? אני סתם אציע לך. ‫לי אולי יכולה לעזור לך בזה. ‫-תעסקת עם ילדים עם בעיות. ‫כן, כי היא מתעסקת עם ילדים עם בעיות, ‫והיא למדה וזה... ‫אבל זה יכול להיות טריקים ‫כל מיני שהיא רכשה. ‫גם לי יש את ה... ‫כן. גם במקצוע שלי, ‫אבל דווקא בגלל העניין הבודהיסטי ‫שזה כן, כן, אז אני אומר, ‫הנושא של משחק, זאת אומרת... אלן וואטס בעצם כותב שכל החיים זה בעצם משחק, אבל כשאנחנו לוקחים את זה יותר מדי ברצינות, אז אנחנו מפסיקים ליהנות. זאת אומרת, בעצם הוא אומר שמה מה, מה, מה, מה זה כל החיים, זאת אומרת איך הם התפתחו וזה, ובסופו של דבר יש לנו פה כל מיני כמו תולעים, זאת אומרת כל מיני יצורים, בצד אחד יש להם פה ובצד השני יוצא מה, ש, מה שיוצא. והם מתגלגלים מפה לשם ועושים כל מיני דברים וזה וזה כל זמן שזה ככה זה בסדר זה, זה, זה משחק ברגע שאנחנו מחליטים למשל שאנחנו חייבים לשרוד מאותו רגע זה נהיה כבר מאבק ואתה יכול אתה בטוח תפסיד בסופו של דבר אתה, זה משחק שאתה תפסיד בו אין שום ספק כי בסופו של דבר אתה לא תשרוד ובינתיים אתה סובל, ואם היית רואה את זה בתור משחק, אז לא היית סובל. אז... כן, בכלל, כאילו, הרי ה... The field is never leveled, זאת אומרת, המגרש הוא אף פעם לא באמת בדיוק שטוח. אתה אתה... תראה, נגיד, עצם זה שאתה משחק במשחק שכל פעם הרמה שלו לא עולה. כן. אז יש סיכוי טוב שבאיזשהו שום, מקום תיתקע. תגיע <laughs> זה לא משנה, <laughs> כאילו... כן. או שתיתעה או שלא תדע. כן, <כן>, כן, כן. אז uh, למשל, אני זוכר שהיה לנו, עם <כן> אביתר, כן. היה ילד כזה, גם כן. <כן> אבל מה? הוא, ‫הוא היה משחק ב... ב ‫יש שחק משחק שחק. כזה של לגו, ‫במחשב יש לגו שאתה צריך להרכיב וזה. אוקיי. ‫ואני הייתי שם לו בצד ‫את כל הפתרונות. ‫-אוקיי. ‫-מה זאת אומרת, זה לא פתרונות? ‫בכל מקום נגד. אתה, ‫אתה צריך לדעת, שחק. ‫פה אתה צריך ללחוץ על הכפתור הזה ‫בשביל שייפתח פתח ולרדת. אוקיי. ‫אני הייתי שם לו בצד ‫את כל הפתרונות. ‫ואמרתי לו שהוא צריך ליהנות מהמשחק. ‫אז שינסה. אם לא הולך לו, שיסתכל, ואז הוא מתקדם שלב, והוא לא נלחם. כמו שאני טועה, פותח את השבץ, שאני לא יודע, אני מסתכל. כן, כן. מה קרה? כן. הוא יודע מה שזה. מה שאני יודע, מה שאני צריך להתאמץ, אני מתאבד. אם אני מתבקר על זה שאני כבר לא יודע, אני מסתכל. כן, כן, כמו בסודוקו, שהוא נורא נורא קשה. אז בסוף אתה, נגיד, יש לך שתי אפשרויות, זה לא פייר כאילו, אבל אני עושה את זה. כן. יש לך שתי אפשרויות, אז אני מהמר על אחת ובודק עד הסוף, אם זה לא הולך, אז אני מוחק, אני זוכר איפה החלטתי, אני מוחק ואני מתחיל מחדש את החלק הזה. מה קרה? הרוב כן. כן? שלו מתעצבן, זה אחת ההנועות הכי גדולות שלו בחיים, הוא לא מוותר עליהם. אבא שלי רק את זה עושה כל היום, כן. כל היום, אבל, אבל כל יום. ‫כל, כל אבל, אבל מה, איך הבודהיזם, כן. ‫מה שאנחנו מדברים פה קצת, ‫זה קצת זה פסיכולוגיה, עם כל הכבוד. ‫-כן. ‫אבל איך הבודהיזם פה ‫מעיר לנו את זה מהזווית שלו? ‫בוא נגיד, ראשית כל, ‫אולי טיפה פחות בודהיזם פרופר ‫ויותר טאו. ‫טאו למשל אומר שהמים, מחפשים תמיד את הדרך הכי קלה. זה, זה האופי שלהם. כן. אז אם תחפש תמיד את הדרך הכי קלה, הם לא נלחמים. כן. הם, איפה שיש להם מעבר הם זורמים. כן, כן, כן. ובכלל, גם בבודהיזם בכלל, כל הנושא הזה של, של, של כאילו, של סרנדר, של להיכנע, של לא להילחם, אין טעם, כאילו. אלא אם כן זה מה שאתה רוצה לעשות, אבל אם אתה לא רוצה, <laughs> אם, אם אתה רוצה... אני, אני רוצה שיהיה כיף איתו שעה. לא, לא, אז אני אומר. כן. אם, אם את, אני, אני, אני מדבר עכשיו על, ה, על, ה, על ה, איך, איך הבודהיזם משתלב כן. עם, עם, עם, עם, ה, עם הגישה הזאת. אוקיי. כאילו, אתה אומר איפה שהילד יכול ליפול כן, לישראל. כן, איפה שיכול, איפה שיזרום, <laughs> כן. מה, מה, מה, מה, תן לו משחק שאתה חושב שהוא... הוא, הוא... יצניח בו. כן, נגיד, אתה יודע מה סתם אני אומר, אני רואה לא את אתי לפעמים וזה. רביעיות. כן, זה אני אתה יודע, טלפים. כן. קשה שם לפשל באמת. אתה יכול אפילו להגיד שאתה לומד שם משהו, אז זה לא משחק תחרותי. מה? כן. זה ש... מה? מה, שעושים דרג... אחד, שתיים, שלוש, ארבע? לא, זה רביעיות, את לא יודעת, ציפור. שיש ארבע ציפורים וארבע נחשים וארבע זה, ואתה צריך קלפים. זה כן. לימוד אנגלית ובלימוד עברית. כן. אני... כן. אני עוזרים על מילים כל הזמן. אז כן. זה כן. נורא קל. כן. ו... אתה יודע מה? יש מה שזאת נתנה לנו משחק זיכרון. שאתה מרים? הוא ניצח אותי בזיכרון. אבל לא צריך לעשות את זה תחרותי בכלל. לא, בסך זיכרון יש, יש פה. אבל לא צריך. שיש לשחק עם עצמו. לא צריך. לא צריך. לא צריך לעשות תחרות. סתם, אתה נותן לו את הכל, ושינסה למצוא. כן. אתה בדרך שתיים, כן, כן, אבל אז. כן, אבל אז. יש תחרות. כן, כן. הוא לא נראה לי שתחרות עושה לו טוב. ‫אבל... ‫תחרות שלו, ‫ואם הוא מנצח, אז הוא מאושר, ‫היו מפסידו אוגל. ‫בדיוק. ‫-כמו האוסקר, ככה מעשה. ‫-בסדר, אבל הוא חושב שמה שאתה צריך לגרום לו, ‫זה להוריד את התחרותיות שלו. אוקיי תשלח אותו לאוסטרליה, שם זה ממש מדהים, איך הם לא תחרותיים בהכרה כאילו. בכוונה. כן, כן. אבל אני חשבתי גם שזה הילד הזה, הוא נצמד, הוא סובל כי הוא צמוד לאיזה, הוא כל הזמן יש לו ציפיות איך זה צריך להיות. ברור. אתה רואה, yes. זה דוגמא מאוד, איך אנחנו self-maintain, הוא העיר לי את עצמי, כאילו, yeah. אני yeah. הייתי יכול לראות, כאילו yeah. אני, לא בכאלה עוצמות, okay. אבל לראות כאילו את עצמי בו, yeah. Yeah. כן, כן. Yeah. איפה, אני, איפה אני נופל, yeah. כאילו, oh. כשאני... נתקן בנקודות התורפה שלי, מה זה עושה לי, הרגשתי שכאילו יש לו כפתור, שרק לחיצה קטנה, נכשלת שק, הוא כבר יש לו תסריט ב... כן, כן, זה מה שאמרנו, כן, הנושא הזה של הערכה עצמית. זה נורא רגע. זה והיא חברתית, זה ברור לגמרי. כן. כי החברה מצפה, בעצם החברה נכון, מצפה ממנו. כן, חייבת, כי כן, לא, לא כן, כן, אחרת אנשים כאילו לא ילכו איתה. כן, זה... כן. ויש איזו... אנשים שזה מה שמפריע להם. כן. עכשיו, אני לא אומר, זה נכון, יש אנשים שהם נורא תחרותיים, ולכן הם נורא מצליחים. כן, אבל השאלה כמה השאלה הם, הם... שוב, השאלה <laughs> אם הם בכלל... השאלה הגדולה בעצם זה האם הם בכלל יכולים לעמוד ולהחליט אם הם רוצים או לא רוצים. זה אותו מה... אתה מבין? זו השאלה הגדולה. האם אנחנו בכלל יכולים להחליט אם אנחנו רוצים להיות תחרותיים או לא רוצים להיות תחרותיים? כי אנחנו... יש לי חבר שלומד איתי כבר הרבה זמן אייל. הוא הסביר לילדים שלו שלא כדאי להשוות. כן. לא כדאי להשוות, שום דבר לשום דבר. אלא אם כן אתה עושה את זה כאילו בתור מדע, שואלים אותך אם זה יותר ארוך, אתה לא צריך להגיד אני לא יודע, אבל להשתדל, והוא ממש הראה להם איך פעם שהם משווים, לפעמים הם מנצחים, אבל גם כשהם מנצחים מישהו אחר מפסיד, וזה כל הזמן, והוא טוען שזה עובד. ילדים קטנים יש לו. אבל עוד לא, זהו, אני לא יודעת מה יקרה, זה מסובך בטיפש עשרה, טוב, בסדר, תשמעי. אבל, מה... אבל זו התחלה טובה. תשמעי, זה גם לא שהם באמת לגמרי, אבל הם יבינו כן. שכל השוואה יש לה מחיר, ואם אתה אבל... רוצה אבל... לעשות את זה, תעשה את זה, אבל בסדר. אני אבל החוואה שלנו מבוססת על ההחברה. נכון. כל מיני וריאציות, אבל... זה וזה וזה לא שם שם זה מה שאומר, ציור... זה ככה. גם אתה מקבל ציון בכיתה, היא קיבלת 60 וכולם, קיבלו ציון יותר טובות ‫כולם קיבלו פחות מ-60, אתה מלך. ‫-ומה זה אומר? ‫אתה שמעת שכל ההורים, ‫לא כל ההורים, חלק גדול מההורים, ‫החליטו שהם לא הולכים, ‫לא שולחים את הילדים שלהם ‫למבחני המיצב. ‫-כן. ‫איך זה יכול להיות? ‫איך זה יכול להיות? ‫כי הם הבינו שזה סתם. ‫לא, אבל יש גישה באנגליה, ‫הילדים שלנו היו בבית ספר, ‫לכיתה ב', ‫וגם בכיתה ג' זה ככה. ‫לא ידעו בכלל, לא היה ציונים. ‫היה כתוב מילים, ‫אבל רק בסוף השנה קיבלנו את זה, ‫או באמצע השנה, פעם אחת. ‫אף אחד לא ידע מי התלמיד הטוב, ‫הם עבדו כל הזמן עם דפי עבודה אישיים, ‫והיו מעט מאוד שיעורים פרונטליים. ‫אין, לא אין מושג כזה. ‫-אף כזאת. לא ידע מי תלמיד טוב, ‫הוא לא ידע אם הוא תלמיד טוב, ‫אף אחד, לא, לא ידעו. ‫ידעו מי תוקע גולים. ‫יש מה, גם לתקוע גולים, ‫כאילו, יש, אבל... מה, גם, גם הגולים, כאילו, יש משחק... מי שתקע יותר גולים לנסח, אבל אם נכון. אתה משווה כעת כן. כמה גולים אתה תקעת ומה אתה יריב. זה נכון, כן. וזה אי אפשר להסתיר. אבל דרך לא אגב, פלא אבל פלא דרך פלא. אגב, <laughs> לב גם פה שיש גישה אחרת, שאומרת שהקבוצה שלך צריכה לנצח. כן. ויש קבוצ... גישה אחרת שאומרת שאתה צריך לתקוע גולים. <laughs> <laughs> וזה כן. וזה שתי גישות. שהן לא תמיד הולכות ביחד. אבל זה יכול להיות גם סבל, אם הקבוצה לא, לא, לא, בסדר, אבל <laughs> אני אומר, ברור, תמיד יכול להיות. Okay. אבל, אבל אם נגיד יש משימה קבוצתית, okay. אז אתה כבר לא צריך, זאת אומרת, אז פחות חשוב שתצטיין אישית. נכון. כן. זה לא תמיד הולך ככה, במשחק כדורגל, אז יש לך שוער. אם השוער לא טוב, והכנסו לך גול. אז אפילו אם הקבוצה שלך הייתה מעולה, אבל היית שוער גרוע בקבוצה, אז... לא, אבל גם המגינים אשמים. המגינים נתנו להתקפה של הצד השני להגיע למצב הזה. אז אם יש באמת עבודת צוות, והקבוצה היא קבוצה טובה, אז הם לא יאשימו את השוער. ואם לא, אז כן. לא, אני יודע ש... אני יודע שלאורך כל ההיסטוריה תמיד את הכדורגלנים הגדולים האלה שבעטו את הגולים, זוכרים אותם. כמו שחודור סיפר דרך אגב. נכון, נכון, אבל הנה חודור הוא שוער. ושוחרים אותו, כן. בסדר, זה טוב. בסדר, אבל הוא היה שוער. לא ראית איך מתייחסים לכוכבי בייסבול? זוכרים את ה... לא בייסבול, צריכים לזה שהם אלוהים. נכון. גם את שחקני קולנוע הם. נכון. ‫אבל מצד שני גם זוכרים קבוצות. ‫אבל בגילים לא זוכרים. ‫נכון, כמעט ולא. היה... היה היה, לו, בן בן אשתי, זה רק המומחים. ‫כן. ‫אבל... אבל צריכים אותם, נכון? ‫כאילו, לפחות לפי חוקי המשחק, ‫צריכים גם אותם. ‫ שכל אחד טוב, ‫גם קשור, תלוי בחדיז. ‫כן. כמו ביפן, נגיד, ביפן אתה מתקדם בקבוצה, אתה לא, אסור לך לה, להצטיין. Mm -hmm. אם אתה מצטיין זה נחשב שאתה לא בסדר. אתה צריך להיות שחקן קבוצתי וזהו. ואל תרים את ה, כאילו, אל תרים את האף שם. גישה לגמרי אחרת. אז בואו נחזור רגע לזה, ונדבר על תשומת לב נכונה. עכשיו, תשומת לב זה אה, נושא של מודעות, אבל בנושא של מודעות כאילו באמת ה, ה, ה, הנכונה והיותר בצד של מודעות ממוקדת ולמה בעצם תשומת הלב שלנו צריכה להיות, אז באופן, בתרגול כאילו אנחנו מחליפים למה תשומת הלב שלנו, אני שם לב נגיד לנשימה. אבל באמת אני צריך לשים לב לכל מה שקורה, גם במרכז, זאת אומרת, זה לא משנה, גם אם אני עכשיו, עלתה בי המחשבה, אז אני צריך לשים לב שיש עכשיו מחשבה. חוץ מזה, ש... זאת אומרת, אין טעם להגיד לעצמי, אוי ואבוי, אני עכשיו לא בנשימה, mm. אלא אני צריך להגיד לעצמי, אני עכשיו במחשבה. באופן פלא, זה שאתה רואה שאתה במחשבה, אתה כבר לא נסחף בה, ולכן אתה יכול לחזור לנשימה. אבל אך, mm. מה שחשוב בעצם, זה לא להגיע, למח... לא להגיע. לנסות לא להגיע. למצב דואלי, זאת אומרת לא להגיע למצב של השוואה או של שיפוט. עכשיו זה לא רק בזמן המדיטציה, זה בכלל. זאת אומרת שיפוט, שוב צריך להבדיל, יש שיפוט שהוא שיפוט טכני לחלוטין, אני צריך להחליט אם אני רוצה, לא יודע מה, להתחפש לפינוקיו או למלכת אסתר, בסדר, אז תחליט, תעשה שיפוט, אבל מדברים פה על, על, על, על שיפוט ערכי של טוב ורע ושוב אנחנו כבר מובנים ככה שאנחנו שופטים אבל אנחנו, אם אנחנו כבר שופטים אנחנו צריכים לראות מאיפה זה בא ו-99% זה מגיע מהבניה חברתית מה זה טוב, מה זה רע איך זה יכול להיות שאנשים רואים בדיוק את אותן עובדות, ואלה אומרים שזה טוב, ואלה אומרים שזה רע. אלה אומרים שהוא בסדר, שהוא זכאי, ואלה אומרים שהוא, שהוא הוא, הוא, הוא נוכל מוחלט. אז אנחנו צריכים לראות. עכשיו שוב, אני אומר, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להחליט מה אנחנו חושבים שנכון. אנחנו צריכים להבין שזה בגלל... איך שגדלנו ובגלל איך שחינכו אותנו, אנחנו צריכים לראות ולהבין שבסיטואציה אחרת היינו יכולים לחשוב בדיוק ההפך. איך אתה מסביר את זה שלמשל במקרה של ביבי יש דעות כל כך קיצוניות לכאן או לכאן? ככה, ככה, אני אומר. תאר לעצמך שאתה חושב שהדבר שהכי חשוב זה המעמד של מדינת ישראל והביטחון של מדינת ישראל. ואתה מאמין שביבי זה האיש הנכון, שזה לא... אני חושב שזה לא נכון, אבל זה לא מופרך מעיקרו לגמרי. אתה יודע, בן אדם עשר שנים, שלוש עשרה שנים, ראש ממשלה, ו... הוא עשה כל מיני דברים, ומכבדים אותו בעולם, והוא יצר קשרים נהדרים עם טראמפ, אז, <laughs> אז, אז, אז, אז אתה רואה, יש לזה, לכל דבר יש, יש, יש סיבה. עכשיו, כיוון שאני חושב שהמשחק הוא הרבה יותר מעניין, אם אני יוצר לעצמי דעה, אז אני יוצר לעצמי דעה. אבל אם אני הייתי גדל אולי בשכונה אחרת, עם הורים אחרים, יכול להיות שהייתי חושב אחרת. במקרה, אני נולדתי איפה שנולדתי, וגדלתי איך שגדלתי, והתחנכתי איך שהתחנכתי, והגעתי למסקנות האלה והאלה. נגיד, אני זוכר שאבו חצירה, שבעצם היה, אני חושב, המושחת המזרחי הראשון שתפסו, נגיד, ככה. הוא כבר היה אומן. מה? הוא כבר היה אומן בשחיתות שלו. כן, אז אני זוכר שאנשים ממש אמרו במלוא הזה, תשמע, הוא שמה... והוא הגיע גבוה ומותר לו, זאת אומרת, למה לא? הוא שומר על הצלחת, מותר לו לקחת קצת, כאילו, אל תחסום שור מדישו, כן, משהו כזה. מי זה הוא גונב ואז, רוב הגנבות גם באמת היו בשביל המפלגה, או בשביל ה... לא משנה, נגיד, שמישהו, גונב, אבל בשביל המפלגה. בשביל להיבחר. בשביל ההתיישבות ביהודה ושומרון. או בשביל... איך קוראים בו אה... פה... ראש העיר של ירושלים, בשביל יד שרה. שזה מפעל נהדר. כל המשפחות שלו הייתה בתוך המפעל הזה. כן, היית אומרת שזה בסדר. לא, אני לא שאני אומרת שזה בסדר, אבל... אני לא להגיד לא, לא, להגיד רוצה להגיד שמי שחושב שזה בסדר. לא בנבלת שמאלה הוא פליאנסקי. כן. מה, ש... מה שמדהים... לא, ש... אבל לא, ש... כל הארגון שלו היה לא, עם קרובי משפחה שלו. אבל הארגון הוא נהדר. זה, ש... זה, שהדר... זה <ש> דרגה <ש> אחרת, כן. שהדעות שלך, כאילו הערכים שלך, גם מכתיבים לך מה אתה רואה ומה אתה לא רואה. מי שבאת ברור. מי שבאמת ביבי, הוא לא רואה את זה שהוא בנהל נכון. סיגרים. נכון. בלק... נכון. הוא לא רואה את זה. נכון. ומי ש... נעול על הערכים המוסריים הבעייתיים, לא רואה את ההישגים האמיתיים. נכון, לא מעניין אותו, ה... נכון, ההוא שלא רואה את זה, זה בגלל שהוא קורא את ישראל היום, אז הוא לא רואה... העובדות כבר לא חשובות... כנראה, כן. אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך עוד דוגמה. מה שעכשיו אמרו על גנץ, שהוא האיש שמה, מהכפר הירוק, שאמרה שהוא חשף את האיבר שלו בפניה. כן, כן, כן. אז, אז, אז, אז, אז, אז, התגובות של האנשים הגיעו מהפוזיציה שלהם, זה לא יעזור. נכון. עכשיו, אני לא אומר בכלל אם זה כן נכון או לא נכון, אבל אתה רואה ממש... בוא נגיד שאם הייתה באה מישהי ואומרת ש... שביבי עשה לה את זה, אז התגובות היו בדיוק אותו דבר, רק הפוכות. זאת <laughs> אומרת, אז, אז, אז אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה. באמת, נגיד במערכת בחירות לפעמים זה יוצא כבר ממש כן, קר קר קר פרח קרוב לאבסורד, אבל אנחנו צריכים לראות את זה. עכשיו, עזוב רגע מערכת בחירות. כי זה, אני מקווה... כי זה טוען מדי. זה, לא, להפך. זה טעות טוען מדי? אצלי לא. זה טעות. לא. לא. לא, אבל זה לא, זה לא, אני חושב, אני מקווה שזה לא גורם לאנשים סבל אישי כזה... זה בטח סבל. כן? לא. טוב, בסדר. לא הבחירות, אלא זה המצון הזה שכבר באמת הביבי הזיכוף. אבל, אבל דבר שקשור אליך באמת, כאילו, אישית, ישירות, אם אתה רואה... שזה קורה, והאינדיקציה הכי טובה באמת זה זה, שלא טוב לך, קרה משהו, אתה חושב על משהו, על לא טוב לך, אז לראות את זה, כן בהחלט להשתמש בזה בשביל כאילו לעשות משהו, אבל לא לשפוט את עצמך, זה מאוד מאוד חשוב, זה לראות את זה בתור דבר שקורה, לראות גם את התגובה שלך, שנגיד במקרה הזה זה, זה, זה, זה, זה איזשהו, איזשהו לחץ, אבל במקום לשפוט את עצמך, לראות מה אפשר לעשות. זה הבדל מאוד מאוד גדול. והמדיטציה, ועכשיו, למה בעצם חשוב התשומת לב? כי התשומת לב היא בעצם שמאפשרת לנו לעשות את זה בכלל. כי הדברים האלה קורים, אם אנחנו שמים לב ואם אנחנו לא שמים לב. אבל אם אנחנו לא שמים לב, אנחנו יכולים להיכנס לתוך מעגל כזה של קרה משהו, נגיד עשו לי משהו ואז אני כועס ואז אני עושה ואז נעלב ופה ושם וזה, וזה נשאר ונשאר ונשאר. ונשאר. כשאתה מגיע לזה שאתה מסוגל להסתכל על הדבר עצמו ולהבין למה נעלבתי למשל, מה היה הכפתור שלחצו עליו וגרם לי, וגרם לי לקפוץ. ואני כבר אומר לך שרוב הסיכויים שיש פה איזשהו עניין חברתי. זאת אומרת, זה כאילו פנימי שלי, זה כאילו פגע בערך שלי, אבל למה מי... פיתח לי את הערך הזה, למה אימצתי את הערך הזה, זה מה שחשוב. ושוב, וזה לא שאני צריך עכשיו להתכחש לערך הזה, זה... אני רק צריך לראות מאיפה הוא הגיע, ושיהיה לי את החופש להחליט אם אני רוצה להמשיך איתו או לא, זה מה שחשוב. ובשביל זה בעצם כל הכמעט, זאת אומרת... חלק גדול מכל הנושא של התשומת לב, שאנחנו מנסים לטפח במדיטציה, הוא בעצם בשביל זה. תגיד, אתה חושב שבגילנו המתקדם אני מתחיל לדבר באופן... כן. אתה כאילו, אתה מתייך, רואה כבר את אותו ערך שגורם לך... לתחושות הקשות. כן. אתה יכול לראות אותו, אבל זה... אתה יכול לעקור אותו מהשורש רק בכוח ה... אתה לא צריך לעקור אותו מהשורש, אתה צריך לדלדל לו את השורש. תן דוגמא, תן דוגמא, זה דוגמא, תן סתם דוגמא. אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן. מה? משום מה מה, מה? לא, לא משום מה לבדוק. חיים במשמעות. כן. פתחתי את זה, אני מרגיש שאני חי חיים. בלי משמעות, כן. ואתה אומר לי, בשביל מה אתה צריך משמעות? כן. עכשיו אני אשמח מאוד לאמץ את העניין הזה, שתן לי להיות מאושר ולכן חיים חסרי משמעות. כן. אבל אני לא יכול לשחרר את זה באיזשהו מקום. אבל הוא, אתה לא צריך אפילו לשחרר את אני, זה. אני לא צריך, אני לא מספיק, אפילו אם אני רואה את זה, כאילו זה לא מספיק שאני רואה את זה ואני שם את תשומת הלב שלי על זה, אני לא, לא יכול... איך אתה עוד אפילו לטלטל את זה קצת, אני, איך שאני מתחיל את היום, כבר כאילו אני, כבר יש לי מחשבה מובנית בראש שאני צריך שיהיה לי משמעות היום. אוקיי, מצוין. אז בואו נראה למה צריך משמעות. אתה עוד פעם, אתה הולך... לא, לא, לא, אני שואל אותך. אבל יש, אני רגע, רגע, רגע, רגע. יש לו צורך. יש צורך. כל, מה זה, מה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו מההתחלה, כי אנשים כבר קצת עייפים. מה זה משמעות בכלל? מה המשמעות של משמעות? זה, לא, לא, תחשוב על זה, אז זה כמעט ברור שאם תשאל את ביל גייטס, אתה לא יכול להגיד שהוא חי בלי משמעות, נכון? כן. וזה למה? כי הוא פיתח דברים, הוא חידש דברים, הוא יצר דברים, הוא תורם הוא דבר, הוא תורם לעולם, הוא הגיע למצב שהוא כבר לא, לא עושה את זה רק, אוקיי, okay, בסדר, בסדר. בסדר, אז ככה, השאלה ככה, סתם אני אומר, אתה פעם משהו למישהו, בטח. אז לא, לא ביל גייטס, <laughs> כן, בי חיים, בדיוק, בי דיוק, גייל, בדיוק, בדיוק, אז זה משמעות. אז החיים שלך כן חיים של משמעות. לא, זה נוגמה על פילץ קשה. אה, למה? למה? כי אתה מסתכל על ביל גייטס. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, על ביל גייטס, או איך שאתה חושב שאתה צריך, היית צריך להיות בגילך המופלא. אני יודע, איך אני הייתי צריך לקרוא את החיים האלה. כן, אז זאת אומרת, זה לא הדבר כשלעצמו. המשמעות ישנה. אבל הגודל שלה הוא לא מספיק. אוקיי. אז אני יכול להגיד לך שמה שלא תעשה, רוב הסיכויים, כי אתה מתחיל עכשיו, לבילגייטס לא תגיע. זהו. אז מה? אז אתה מחליט למי להשוות את עצמך, אז לבילגייטס אתה לא משווה את עצמך, נכון? כן. למי אתה משווה את עצמך? למישהו תיאורטי? קודם כל אני משווה את עצמי למה שאני חושב שהייתי יכול להיות. ‫או משהו לגמרי תיאורטי. ‫זה לא לגמרי תיאורטי. ‫-היית יכול... Okay. עובדה, זה. שאתה לא. זה לא לגמרי תיאורטי. זה לגמרי תיאורטי. Okay. ‫אני חושב, זה, זה איזשהו דימוי, Good ‫ש... ש... ש... ש... ש... ש... בוא נגיד, אפילו, ‫אני רוצה להיות כאן ‫כבר קצת יותר אכזרי, ‫אפילו אם היית מגיע לזה, ‫זה לא בטוח שהיית מבסוט. כי אני לא בטוח שלא היית משנה את הטרגט תוך כדי תנועה. אני לא יודע בדיוק אם זה באמת מוגדר אצלך, נגיד שזה מוגדר, אני מתאר לעצמי שלא באמת, אבל נגיד שזה מוגדר, השאלה היא באיזה גיל נגיד הגדרת את זה. והאם זה לא, אם, אם היית מגיע לזה, אם זה לא היה משתנה. ויש אנשים, אתה יודע, את יודע מה, נגיד ניקח את החברה שלה, ששלושים שנה, עשרים שנה, היא חשבה שהיא צריכה להגיע להערה, זה המשימה שלה. ואז יום אחד היא, <laughs> היא הבינה, או שהיא הבינה שהיא לא תגיע להערה, <laughs> או שהיא הבינה שזה לא, לא, לא מעניין אותה יותר. הבינה את ההערה, <laughs> שהיא... <laughs> בדיוק, בדיוק. אז מה? אז היא, שינת... היא החליפה את כל המשמעות, כאילו, נכון? הייתה לה משמעות מאוד ברורה, מאוד רצינית, היא השקיעה בה וזה וזה וזה וזה. ואז החליטה שהיא בעצם רוצה משמעות אחרת. זאת אומרת, ואנחנו מדברים פה, אני לא מכיר אותה, לכן אני מרשה לעצמי להשתמש, אבל לא מישהו, מישהו שהוא באמת, אתה יודע, שהוא הוא, הוא רציני, הוא לא כמונו, הוא 20 שנה השקיע בפרויקט. זאת אומרת, שוב, אני אומר, אתה צריך להבין, אני לא רוצה להגיד לך מה לעשות, או, כן או לא, שכל הנושא הזה הוא נושא ש... יבנו בך חברתית. Okay. וכשאתה מסתכל עליו ממש לא, לא, לעומק, הוא באיזשהו מקום קצת מתפורר. אתה לא עוקר אותו משורש, אבל הוא מאבד את ה, את ה... הוא הרבה פעמים מאוד מאוד מוצק כשלא מסתכלים עליו. זאת אומרת, כששומרים אותו ככה ב-back of the mind, בתור משהו שבערך אנחנו צריכים להיות וזה, אז... זה יכול לאיים, כאילו, או, או, או, או, או, או, או להוות, אבל כשאנחנו מסתכלים עליו ממש ברחל בתך הקטנה, רצינו לראות, אוקיי, אז מה אני עכשיו צריך לעשות בשביל להגיע לשם? אבל בשביל זה אני צריך להגדיר אותו. זה מה שאני הייתי מציע. אז אפשר להגדיר אותו. מה? אז זיכרת לזה שאי אפשר להגדיר אותו. אני, אני חושב שההגדרה שלו היא מאוד גמישה, זאת אומרת, תסתכל אם זו אותה הגדרה שהייתה לך פעם, ואם כן, יכול להיות שאתה לקחת אותו ופשוט אתה סוחב אותו ככה כל הזמן, שמות. וזה בין היתר בגלל שזה לא קרה. נגיד שזה היה קורה. לא, אני אגיד, נק... אני, לא, רק... אני לא רוצה למשוך יותר מדי, כן. אבל אני מדבר על... מקומות שאני הייתי בעבר, כן. היו לי תקופות בעבר שאני הייתי מאוד משמעותי, ועשיתי כן. דברים משמעותיים, ולכן ו... הדברים קרו, ו... כן. והגעתי למקום שאני נמצא היום. ו... הרגע, ואז? ואז, כאילו, היו לי תקופות בחיים שעשיתי דברים מאוד משמעותיים, וכן הייתי מרוצה. לא והגעת, ל... זו הייתה המשמעות. ומיציתי את זה, ומיציתי ו... ו... אה. ו... את זה, או? והמשכתי הלאה. בסדר, אז מיצית את זה. כן. אז אי אפשר להמשיך לרצות כל הזמן, זאת כל זאת הזמן זאת. ול, ו, ו, ו, ולהרגיש שמצית את זה ועדיין אתה רוצה. זה, אתה מבין שיש פה איזושהי סתירה ב, ב, ברצונות. אתה רוצה גם להתחדש. נכון, אז הנה התחדשת. <laughs> לא, אני מדבר ברצינות, תשמע, גם להפסיק משהו שאתה נורא מוצלח בו, זה גם להתחדש. ושוב, אם אתה רוצה כל הזמן רק להיות יותר טוב ויותר טוב ויותר הערכה ויותר הצלחה ויותר זה ויותר זה, גם כן יש בזה איזשהו משהו של האוגר שרץ על הגלגל. היום, כשאמרת, הקורמה, שלא צריך לקרוא מהשורש. כן. היום פתרתי בעיה שעקרתי מהשורש. כן. ביוב היה סתום. כן. ואיתרתי את המקום, בדיוק היה... שורש. לא היה, נו, חוש חשדל בפתח שלי. כן. זה כל השורשים ברגע שעקרתי את החוש חש מהשורש. זה בדיוק ההבדל בין מחשבות ובין... בין דברים מעשיים, אמרתי על משל כן, כן. ‫בדיוק, זה ההבדל. ‫לא, רציתי להגיד על המשמעות, ‫שאנשים נורא חשוב להם המשמעות, ‫ובאמת היא משתנה עם החיים, ‫פעם רוצים נורא את זה, ‫פעם נראה נורא חשוב זה. ‫אבל אצלי, אני יכולה להגיד ‫שמאז שאני התחלתי לעשות מדיטציה, 13 שנה, ‫זו המשמעות של החיים שלי. ‫כאילו, הדרך הזו שאני התחלתי, ‫וכל מלא במחשמות ומחשבות, לאט... ‫הם נהיות פחות ופחות, ‫ולאט לאט... לה... ‫זה המשמעות, זה כאילו... ‫זה הדרך. ‫כי אני לא יודעת לאן אני אגיע, ‫אני לא יודעת כמה אני אהיה טובה, ‫אבל זה נותן לי המון משמעות ‫שיש לי משימה. ‫כי לפעמים דבר. המשמעות זה דרך, ‫זה לא מטרה. ‫כן, לנסות להיות כמה שיותר בכיוון. ‫נגיד, אני חושב שזה משמעות. ככה ‫גם באומנות, נגיד. ‫זה לא... שיש לך איזושהי מטרה מסוימת, ליצור פסל מסוים או משהו, את רוצה להמשיך לעבוד, לא? זה אבל היה כל החיים שלי. מה? זה היה כאן בנוי מטרה. כן. זאת אומרת, יש לך פרויקט, הוא צריך להסתיים טוב, כמו כן. שאתה רוצה, כן. בדיוק. כן. זה המון כן. סבל. כן? נכון. 25 שנה סבל. זה נורא גדול בינונה וביניה. ולא היית נהנית מהתהליך. כן. הייתה נהנית מהעבודה והייתה נהנית מהתוצאה הסופית. ואתה הייתה נהנית הייתה נהנית מהעבודה ושמהתוצאה הסופית אז לא מעניין אותי יותר. וואו. זה יופי. זה בסדר, זה שתי גישות. הייתי כל שזה יצא מה שאני רוצה שזה יצא. שזה יצא כמו שאני רוצה ושיש כל הזמן בעיות. זה היה קשה, זה שיסור. התהליך של הבנייה הרבה יותר מעניין וחווייתי מאשר... מה שהמבנה, כן. זה אי אפשר להגיד שבליל לא... טוב, בדיוק, מדברים קטנים שקרו... ברור, ברור. בכללי, צריכה לזכור. אז אני זוכרת את הסבל שביצירה ולא אותה. כן. טוב, אז... לא, אני יודעת על עצמי שזה... אבל זה גם בגלל זה... שזה תלוי באחרים יותר מדי, זה היה עבודה, עוד ש... ש... היא evet. הייתה evet. עבודה זה שהיא הייתה עבודה שהיא... זה לא מספיק על... את, אז עוד אחרים ועוד לא. הכל